Se on aina yhtä mukavaa päästä tänne studioon mamban tahtiin. Kiitoksia vielä Imbamampa poille, mutta nyt kello on 19 ja se on tiistai-iltaisen vuora. Hyvää iltaa, studiossa Ville Makkonen ja Tommi Helminen. Morjenstaa pöytää minunkin puolesta. Mitenkäs Tommi viikko lähtenyt käyntiin? Viikko on lähtenyt ihan okosti. Ok maalla pikkuhiljaa palautui flunssasta ja mulla on hyvä fiilis muuten, koska tänään on ehkä keskiympärän historian kovin niin, mä, mä jopa melkein uskallisin väittää. Muistele, muistele, kun Tommi yhtään viime viikkoa, kun puhuttiin, hei, 200 tykkää, meni rikki, mä lupailin jotain pientä tämmöstä, niin ehkä jotain spesiaalia saattaisi tapahtua seuraavan viikon lähetyksessä. Mä kaivoin mun mustan osoitekirjan esiin, näppäilin pari numeroa. Ja me ollaan saatu tota tänään tota vieraaksi, tai saadaan puhelinyhteys tota seitsemänkertaisen Suomen mestariin, kolminkertaisen Suomen kapmestariin kolminkertaisen League Suomen maajoukkueen entisen päävalmentajaan Antti Muuriseen. Antti Sexy football muurinen ai, ai ai ai Siis yhtään väheksi, mutta ketä, ketä meillä on täällä ollut haastattelussa, mutta nyt on sen verran kovan luokan tekijä kyseessä, että herra jestas. Kyllä, ja äsken tuossa Muurisen kanssa jo keskusteltiin, niin Hänkin siellä jo innolla odottaa, että pääsee keskiympyrän poikien kanssa jututettavaksi. Ja hei, meillähän on myöskin voinut laittaa kysymyksiä, tai siis nimenomaan Antti muurisella on voinut laittaa kysymyksiä. Eli käykääpäs meidän Facebook-sivuillamme facebook.com kautta keskiympyrä. Siellä ehtii vielä antele esittää kysymyksiä. Sen lisäksi kysymyksiä voi esittää Twitteriin tai sitten sähköpostiin ihan perinteisesti keskiympyrä.gmail.com. Ja Twitteristä meidät löytää keskiympyrä nimimerkillä. Ja meillä on jälleen kerran tänään pientä palkintoa luvassa. Näin no, tästä palkinnosta lisää hetken tiko, kuluttua. Tiko, tiko. Nyt nautiskellaan. Keskiympyrä. Tiistaisin kello 19. Radio Krenkkuu. No niin mukulat, nyt ne mokkulat, sun muut datalähettimet pois käsistä ja keskityttä... Keski massa! Massa! Nyt keskityt tähän aiheeseen. Tänä meidän luvassa pari vierailevaa luennoitsijaa. Aiheet tulevat varmasti olemaan mielenkiintoisia jopa teelaisille räkänokille. Ja aloitetaan paljon ihan tällaisesta perusasiaa. Jos haluat tosissa opia vääntämään sätkiä Niin tässä on sormista näppärä kääriä Joka nuolee niin et kielit uivu, ja huulet rohtuu Merkkinä aina bonus, koska bonus on suu topa topapilterit ja riislaat Kanto pinta, ennen rullaa mista jaa Viskapurut, tasota joka kohasta ja kaivele Kun parhaat aina löytyy topa pohjalta Kannattaa varoa, ettei tuli liian kiire, meno on ihke, jos joutuu posket lommolla ime Käyntön liike on tärkeä, risvat alle kai työnnetään on tiukka ja sopiva py Kuola tuolla, älä kuolla sitämäräksi ja siihen tarvitse syrkein kun käniinen räppäri väkinä tuores alkeen. Kertaus on tarpeen pyörätä nuolen ja poltase. Näissä kärit sätkä, näissä kärit sätkät, näissä kärit sätkä, näissä kärit sätkät. Näissä kärit sätkä, näissä kärit sätkää. Jätä jäämä, näissä kärit sätkä, näissä käri sätkä, näissä kärit sätkä, näissä kärri sätkät, näissä käsit sätkä, näissä käärit. Säällä kun säällä, käytä kättessäkään Laita astia ja taltaa sen vesi kuumenna tuskin oot esi huudella ja tippa vairia, ne alkaa maan kahdeksan päivää myöhemmin voit alkaa tiskaamaan ja tiskivesi on täynnä lihaa ja paskaa joten suosittelen aloitavan puhtaa maasta Laita taustalle jotain niin piirrut saa Slayerin tahti alkaa tapahtumaan eli harjaile ja sitten huutele Laita kuivas kapi tai pyhkellä kuivanne Jos se opetat röökin, ole polttamasta Mut astioita et voi olla tiskaamatta Jos ei sulla sitten maailman parasta naista se vastaavasti monen 10 euron diski kone jöte oida homma käte kaav keksi. Pirka saattaa jättää astiat rasvassa seksi. Näissä okay. hoidat piski näissä hoidat priski. Näissä nice. hoidot priski, näissä hoidat riskiä. Ja sitten menet syömään varavintolaan. Näissä nice. hoidat priski, näissä nice. hoidat priski. Näissä nice. hoidat riski, näissä hoidat priski, näissä hoidat riskiä, näissä hoidot priskiä. Niin kerta pitu diskaminen vittu. Matka, rassitus ja kanu, olo tapava, huono silloin lääkeks limsa, pullo ja avara luonto Päälle vuoro sama puto, takkahartioita Jotkut halu antaa kaikessa, mut minä anna olla vai kyrittää kuika, voi hommat kusta silti päin päällä musta pilvi, otsa lava, tuskaa hikiota Isimpia senne mitä ikinä teitki Ole hyvä DJ, anna itselle spreikki Eli älä laita uutisia, pistä TV kiin. Suosittelen, siirty Dusty Springfieldiin silloin varmasti sulle jotain asiaa Meno on raikasta, jäisen mehun ...ka. Moni ryppä et ne pysty arki kestämään, joten mulla on teille Ryppäkää, Mutta niin näin, keksi vaan se oma tyyli Mulle se on kirja dokkarit tai solviyli Näissä pidä breakit, näissä pidä break, näissä pidä breakit, näissä pidä break. Näissä pidä break, näissä pidä breakin. Näissä pidä breakit, näissä pidä breakin. Näissä pidä breakit, näissä pidä breakin, Näissä pidä breakit, näissä pidä breakin, Näissä pidä breakin, näistä pidä breakin, näissä pidä break ei nyky nuorista mihinkään oo, ei tästä mihinkään oo, ei tästä mihinkään oo Ei nyky nuorista mihinkään oo, ei tästä mihinkään No niin pelikat, tunti ohi, muistakaa rullata himassa, tehkää läksyt ja ensi levyraati, joten tuokaa breikkejä. Mutta alkaahan nyt vetää sitä, meikään seuraavalle tunnille. Sätkät, diskit breikit tässä, Stepa ja Are ihan uutta musaa. Ja viime lähetyksen jälkeen me itse asiassa saatiin pitää toivettaa, että lisää räppiä pitäisi saada keskiympyrään. Ja tässähän sitä nyt oli tarjolla, joten olkaapa hyvä, keskiympyrähän ei ensisijaisesti ole musiikkiohjelma. Mutta... Niin kuin, toiveita kuunnellaan. Kyllä, aina, aina ollaan niin sanottu, että toiveita kuunnellaan ja niin tässäkin kohtaa. Meille voi laittaa palautetta ihan tosiaan mistä tahansa, jos ei liity jalkapallon ja sitten musiikkiin. Niin palauttaa rohkeasti me löytää Facebookista keskiympyrä nimellä. Sitten me löytää myös futis jalkapallokulttuuri osion. Kristo, Takaa. Sitten me löytää hei. sähköpostilla, sähköpostilla keskiympyräjät gmail.com ja Twitteristä vielä keskiympyrä nimimerkillä. Siinä taisi tulla kaikki ihan oikein. Siinä tuli hei. aika hyvä lista, joo. Ja, hei, tuossa äsken heikutettiin, että meillä on Antti Muurinen haastattelussa ja hänelle voi laittaa kysymyksiä tulee tässä pitkin lähetystä. Ja me Anttiin yhteys noin puoli kahdeksan. Joo, ja semmonen asia pitää kyllä mainita, että vaikka kuinka Movember on menossa, niin Antti Viiksistä ei tarvi enää laittaa kysymyksiä. Niitä on tullut ihan tarpeeksi. Että, mutta täytyy sanoa, että muutamia tosi hyviä kysymyksiä on tullut. Taso on erittäin kova. Enkä puhu nyt mistään hassuttelukysymyksistä, vaan ihan oikeista kysymyksistä. Asiallisia kysymyksiä on tullut paljon. Ja mehän luvattiin tuolla Facebookissa huudeltiin, että me palkitaan paras kysymys. Ja palkinto on. Se on keskiympärän oma tekniikkapallo. Ensimmäinen sellainen jaettiin viime viikolla. Sehän meni se <laughs> ollakaan! Jaron toimitusjohtaja Niklas Turbakalle. Hän oli meidän keskiympärän Facebook-sivun 200. tykkääjä. Ja Intersport Mäkimaa on keskiympärän sponsori. Tarjoaa meille nämä tekniikkapallot. Ja nehän lähtee sitten tälle... Tässä on siis kisa. Kuka kysyy sen parhaamman kysymyksen, niin pallo lähtee hänelle keski juontajien juontajien nimikirjoituksella. <tys> Erittäin ainutlaatuinen pallo. Ja ehkä vähän jotain muutkin ekstraa sitten siihen palloon. Tai kehitellään varmasti. Ja tata, nyt kun näet saadaan näitä palloja, tuot Intersportit hienosti, niin varmaan pitkin talvea tullaan järjestä erilaisia kilpailuja. Että kannattaa pysyä taajuuksilla ja käydä kommentoimassa. Ilman muuta. Ja oikeastaan muuta toivetta meillä ei siinä ole, Pallo tulee postissa, niin ottakahan itsestänne kuva sen pallon kanssa ja lähettäkää meille, niin mekin tiedetään, että pallo on tullut perille. Harvittahan, jos Turbakka antaa sen pallon sen pojalle. Mä, mä odotin sitä paalupaikkaa siellä Jaron toimista, jossa hyvän hyllyköllä. Ei vaan, ei vaan tuu. Vaan, mutta se menee hyvää tarkoitukset. Ihan, ihan, varmasti, varmasti. ihan varmasti. Mutta ennen kuin Antti Muurista linjoille, niin meillä on näitä keskiympyrän perusjuttuja käydään läpi totta kai kulunutta viikkoa. Ja mitä eurosarjoissa on oikein tapahtunut, niitä Kyllä, ja tota meidän Facebook-sivulla on myös viikkokysymys, mihin voi käydä antaa vastauksen. Kyllä, viikkokysymys. Yksinkertaisesti se, että kuka on Suomen paras jalkapalloilija tällä hetkellä. Siellä on muutamia vaihtoehtoja annettu etukäteen, ja sitten on myöskin joku muu vaihtoehto siellä. Eli käykää kommentoimassa, jos joku näistä vaihtoehdoista ei kelpaa. Tässä Don Johnson Big Bandia, These Walls. We go and try to build a wall, and they can tear it down, or drill some more, it Scared and them we try to wear them out, but can never last. the resistance is fighting, the bitter I cast, only want to fear them out like everyone else does, we don't want to give it up, it's like they're against us, pretentious and now we go lecture and drop, we'll leave from above, with no mention of crops, they can export, for the benefit and hope. if free trade really meant development and growth, but it doesn't, it's a crime in the form of a lesson, we're giving to the poor, and the more we profess to support them, the more ridiculous we sound, they're forced to spend, with no stimulus around, no, billions invested, it kind of makes you wonder, just watch, telethon and dial that number. Every night, every night, These walls the These No, no, no, no, no, no. I insist with the careful position of a scientist. and colors the soil for diamonds for god and for barrels of oil hours of toil in a mine or a sweatshop or selling counterfeit bags at a rest stop the best option for far too many is worse than we can rather more imagine for a penny poverty is not a disease it's a symptom that ruin is are doing a no cure unless we lengthen yeah, Ennen kuin tämä lähetykseni on kliimaksi, Antti Muurin lähenee, niin mennään... Antti Murni lähenee. Voisin niinkin sanoa. Näköjään. Mennään Eurooppa-sarjoihin ja viikonlopun tapahtumiin. ensimmäiseksi Englantiin. Mennään Englantiin. mitä sieltä he poimitaan? Ainakin tämä maali-iloittelu. Arsenal näitä pelannut tässä viime aikoina muutaman. Arsenal Fulham 3-3. Se oli kyllä hieno ottelu. Siinähän oli lopussa vielä Arsenaalilla, oliko 92 vai 3 minuuttia pelikellossa. Niin vielä... <tos> Arsenalin priceless ilme. Totta, tai RC Wengerin priceless ilme, kun artetta mukaan pilku. Se on juu parasta viirettä, mitä voi olla. <tos> Sitten itse poimisin kanssa Manchester united ottelun 2-3. Manu oli häviöllä 2-0 vielä tokapuolia alussa. Mutta sieltä vaan. Siis niin tyypillinen nousu kuin ja voi. Javier Chicharito Hernandez, kolme maalia. Tai yksi varmaan lasketaan omaksi maaliksi, mutta oli mukana myös siinä toisessa maalissa. Ja sitten Manchesterin toinen joukkue, City, voitti kotonaan Tottenhamin. Oli 1-0 ja häviöllä vielä puoli ajalla, mutta sitten kaksi maalia ja toinen maali, Edin Tsekon maali, Aivan loppuhetkellä jälleen kerran Seko pelasti Citylle kolme pistettä. Tyypillistä tuokia. Pakko vielä mainita Newcastle West Ham 01. Just jääskensä jälleen nollapeli. Eikä me millään myöskään voida sivuttaa Chelsea Liverpoolia sunnuntai-illalta. Luis Suarez on se hieno mies. <laughs> kaikkien rakastamassa kaikkeen Kaikkien rakastama. Mutta... Sieltä vitosen viimeiset käy ikkaan sen sisään. Oo, mutta upeasti kaveriviimeistelyt tällä kaudella, ei voi muuta sanoa. Ei voi muuta sanoa, kun katsoo sarja niin Englantikin on parannut takaisin päiväjärjestyksen. Eli Manchesterin joukkueet, siellä yksi ja kaksi ja United johtaa kahdella pisteellä Cityä. Chelsea kolmantena ja sitten Everton, West Brom, Albion. Ja West Ham joukkoinen tosiaan Jussi äskeläinen siellä hienosti tolppien välissä. Pakko kyllä antaa propsit West Hamille. Hieno alkaus nousia joukkoilta. Ei ole mikään helppoja. ja just puhuttiin, että West Hamilla alkaa tässä pikkuhiljaa varmistella sarjapaikkaa. paikkaa. Ja siellä oli ainakin Jussi oli yksi vaihtoehto Suomen parhaaksi jalkapalloilijaksi ja ääniäkin oli sille tullut, että ei... Ei missään tapauksessa huono vaihtoehto. Tule takaisin maan please. Me tarvitaan maali va. Sitten Espanjaan. Ja sieltä nyt, totta kai toi oli aivan huikee, ensinnäkin toi Levantte Real Madrid. <tos> Jos jengi kattoi sitä ottelua, kenttä aivan järkyttävässä kunnossa. Ei tuollaisella kentällä varmaan pitäisi edes jalkapalloa pelata. Mä sulle huutel, että, että tätä ottelua pitäisi pelata, Kyllähän... se, että ei pelata, pelata, <laughs> tämä on No on, onhan totta kai on toisaalta antikliimaksi, jos peli vielletään kesken poikki tai jotain. Ja olihan mm -hmm. sitä nyt kieltämättä aika huvittava tavalla <laughs> tavallaan, kun pallo, eli pallo, jos syötit maata pitkin, niin pallo pysähtyi vesiläntäköä. En tiedä, ja... onko se tekemistä jalkapallon kanssa enää. Niin, sitten. se on sitten ihan <laughs> Mutta Joka tapauksessa Real Madrid siitäkin Kaire sen 2-1 myös maininnan arvoni on Mallorca Barcelona 2-4 ja Barcelona johti jo parhaimmillaan 0-3 ottelua. Mm. Ja Mallorca nousi sitten toisen puolen ja kärkeen niin äh, yhden maalin päähän, isi kaksi maalia nopealla ajalla. Ja... Meinas tulla jo ottelu. Meinas tulla. <laughs> oli lähellä, mutta sitten... Mut... Messihan siellä taas paukutti sitten tuttuun tyyliin. Tuttuun tyyliin, joo. Ja sarjataulukko Barcelona johtaa edelleenkin sarjaa sillä 31 pistettä. Atletico Madrid on toisena kolmen pisteen päässä Barcelonasta. Ja sitten kolmantena Real Madrid sillä pisteellä 23 eli Real 8 pistettä Barcelonan perässä. Sieltä se Real on itse hinannut takaisin kuvioihin. Ja tää on aika harvinaista, kun katsotaan, ajatteletko Madrid kuitenkin iso veljensä, jos näin voi sanoa, niin edellä sarjataulukossa. Ja se vielä sanotaan aika hyvin tossa, kun tuota Levante Madrid-ottelua, että jos Real olisi sen hävinnyt, niin se olisi kruunannut jo varsamestariksi. Kyllä mä olisin tai oikeastaan tasapelikin olisi riittänyt, silloin pisteero olisi ollut se kymmenen. Mä sanon, että kymmenellä, jos kymmenen pistettä, okei, kautta on pelattu vasta niin kuin neljännes, mutta silti niin 10 pistettä tässä sarjassa, Espanjalla liikassa, on liikaa. On se. Oot ihan oikeassa. Ja sitten pamahdetaan Italiaan. Mä ehkä ottaisin tän esiin täältä Atalanta-Inter 3 kun me viime viikolla niin päästiin hehkottamaan tätä Interiä, että Inter on herännyt. Suuri, mahtava ja Mitä vielä? Kyllä, ja sitten tietenkin Lazio-Rooma. Pakko mainita. Rooman derpy Laziolla 3-2 Tekee hyvää varmaan toille. <tuhun> ja ja sitten toinen Milanaisleoukkue, Milan, Milan Fiorentina 1-3. Milanille jälleen tappia. No ei se, ei se lähenny lentoon, vaikka se on, on yrittäjä. Se lähtee olisi levittänyt siivet ja lähes lentoon, mutta ei vaan maistu. Niin. Milan tällä hetkellä sarjassa 13, sillä pistetä 14. Ja Juventus johtaa nyt sitten sarjaa siellä Juventuksella 31 pistettä Inter toisena. 27 pisteessä ja Napoli kolmantena sillä 26 pistettä. Tämä on ihan mielenkiintoista, nyt tämä Milanin sijoitus on 13 ja nyt kun ei voida enää puhua tästä alukaudesta, alukauden kankeutta. Että nyt kun sarjat on oikeasti lähtenyt hyvin, hyvin rullaamaan, niin siis tämä nyt pelaa huonosti yksinkertaisesti. Näin, no. Mehän pistettiin alukauden piikkiin se niin Milanin tämä a tässä alussa, mutta nyt ei kyllä voi enää puhua siitä. Okei, kyllä se nyt jossain muualla taas vikaa. Taas Hei, kerran. taas kerran. Saksaan mennään sitten, ja siellä muun muassa poimitaan se, että Leverkusenin voittoputki katkesi. Vierasottelu Wolfsburja vastaan päättyi Wolfsburgin 3-1 voittoon. Harmiin, Sami sai kyllä hyvän lento Leverkusen, mutta kaikki putke päätti. Kyllä sitten tutut joukkueet Bayern München voitti kotonaan Frankfurtin. Se oli oikeastaan kärkiottelu, koska Frankfurt nytkin sarjassa kolmantena. Kyllä. Bayern Münchenin siitä 2-0 voitto ja sitten Dortmund voitti vieraissa auspurin 3-1. Ja ja niin. Ei. Sarjataulukko Bayern München 30 pistettä Schalkella 23 ja Frankfurt 20. Että siinä toi kärkiä. Dortmund 19 pistettä alkaa kyllä jäämään pikkuhiljaa junasta. Kyllä, siinä on 11 pistettä kuitenkin Bayern Münchenin. Okei, nyt tuli taas... Tuli taas voitto, mutta tuota... vaikka tota Bundesliiga ei niinku ihan yhtä niinku selvä peli Espanjan liigan kanssa ole, että niinku siellä vielä tämmösiä eroja otetaan kiinni, mutta toi kyllä alkaa olla jo aika suuri ero. Oh, Fire tulee ja ottaa omansa. <lain> niin niin kauan, kauan sitäkin on kestänyt, että ne ei ole voittanut aikakin. Näin Mutta siinä oli eurosarjat tämän viikon osalta. Ja Hetken kuluttua jatketaan tässä elokuuta seuraavaksi. Radio Huopaa, siksi sano suoraan se, mitä et huomaa Kuppi vajuamaa, juulallisis lasseis Pari suhdeterapiaa, häätansis saleis En voi tietää miehen millaista olla nainen Mut pyri oleen rakkauden ammattilainen Kiitos juise niistä sanoist Mitä moni etti vielä viel varihannoist Auttaa voja noist, rakastunutta Ei mikään mutta kun suhteet on niin eksy ja kuule takas huudet Ne satuttaa, tappaa ja luo tule tuleviin Mitä ikinä ne onkaan mun Mennä ketään takas vonkaan, mitä löytyy takaa? Sii joku syy, vai tää nyt myrskyy, Niin vielä tulee tyytyy. Wo-oh, -oh -oh soudellaan, soudellaan. Wo-oh, -oh. kahden keskeen keskellä järve. Wo-oh, -oh -oh soudellaan, soudellaan. Riidetsin vuonna lainein lippuu, Liplata aallot, nyt juhannu, saat on saaton. Sit hoitaa yksin lapsi Luulet et mä hoitellen muitakin naisia Siis perhe diojätteeks ja parisuuden suuden roski. Mitä vittu, Miten tää nyt tähän meni? Rakaus ei riittää, no annon kyl kaikkeni Annon sulle sydämeni, halusen nyt väkkiä äkkiä Mä nenää tätä häkkiä Ja millä tää nyt korjataan? Tilanne sotkunen ku tortiaan Järjen käyttö alkaa Aallot nyt juhannut saaton Kello on 27, kuten Suomen paras telkapallo-ohjelma radiokrenkun taajuuksilla ja studiossa Tommi Helminen ja Ville Makkonen. Hyvää iltaa. Hyvää tiistai-iltaa munkin puolesta. Ja nyt aika ole viimeisiä hetkiä kun voi laittaa Antti Muuriselle kysymystä tulemaan ja sehän onnistuu meidän Facebook-sivun kautta. Eli käyt tykkääs Facebookissa tai sitten Twitteristä Keskiympyrä ympyrä löytyy ja myös sitten sähköpostin kautta keskiympyrä at gmail .com. Joo, ja tota meidän tonne Facebook, no vaikka Facebookiin tai just sähköpostiin tai tonne voi laittaa viestiä, jos olette lähdössä jonnekin ulkomaan reissulle katsomaan jalkapalloa, niin näitä tarinoita on aina kiva kuulla. Meillä on muutama semmoinen tarina ollut keskiympyrössä ja niitä halutaan aina lisää mieluiten just tunnelmia paikan päältä. Eli ilmoitelkaa, jos olette jonnekin päin maailmaa lähdössä katsomaan jalkapalloa. Ville, ei kun vähäistä sunkin tulevaa matkaa. Tässä on enää kuin muutama viikko aikaa, meikä lähtee Espanjan turneelle. Ja sitten sieltä vähän tehdään raporttia myöskin tänne keskiympyrän suuntaan. Ja sullahan tulossa sieltä haastattelukin. On tulossa. Mutta siitä ei, ei vielä paljasta, ei vielä paljasta. Se on itse asiassa todella paljasta. hyvä aihe ja mielenkiintoinen. Mut nyt muutama viisi aikaa laittaa meille kysymyksiä nimenomaan Antti Muuriselle. Ja sitten, otetaankin jo hetken kuluttua Anttia linjoille. Tässä Huge L, Hugel, on nähnyt. jakaa suoria, on kattonut vierestä miten junnu kasvo mieheksi turtuneet kasvot kun huumeet vei mieleen On nähny miten kovimmatkin murtuu on nähny miten silloin maailma turtuu on nähny miten tytöis tulee naisia yksi huoltaji sen jälkeen kun ne naisia on nähny miten kaikki tekee virheitä mut kun niist puhutaan suoraan niin näkisitpä ilmeitä on nähny miten hipit on niin vihreitä ajatukset suuri, mut kuka ettei ihmeitä on nähnyt, miten moni tekee rikkeitä, mutta ignorantit hankkii niin sosiaalipisteitä On nähnyt, miten status tuo voimaa, puhaa syplis sypliskoa kaapittaa roinaa. On kuullut levy, mitä pantu soimaa, hehkutetaan artisti, jos on provosoivaa. On nähnyt, miten ihminen on neurotine, neurotine, koneeseolotila, euforine. On nähnyt, miten sossu toimii, on nähnyt, miten kossu toimii. On nähny väkkinäisiin hymyä, Sit hyväst tulee lähimmäisetki on tylyjä. On nähny tyyppeä kellon kykyjää Mutten tee mitään niin nykyjää On nähny miten toiset paho, et tied mitä vaik ne oikeessa on On nähny miten toiset tulee uskoa, mut kun ei usko enää mihinkään alkaa uskoa mun ruskoon on nähnyt miten arki on tuskaa, ei pääse sen ylös kahvi on mustaa On nähnyt miten illalla alkaa haukottamaan, heti ku oon pari rauhoittavaa On nähnyt miten ihmiset ravaa, saa ahaa elämys vedetyksen rahaa Tee töitä, osta, kuluta, kuole, systeemi läpimätä mut ulkokuori tuore Mario Kren Kello on puoli kahdeksan, kunnat keskiympyrää, studios Tommi Helminen ja Ville Makkonen. Ja nytten puhelimen päässä Antti Muurinen, hyvää iltaa. Hyvää ilta. Antti, miten se tiistai on lähtenyt käyntiin, tai illan puolella tässä ei olla? No itse asiassa tosi, tosi hyvin sillä lailla, että tulin tuosta lomamatkalta sunnuntaina, ja eilenhän oli tämä Kapteens Paul Kaala ja, ja tänään oli sitten tuossa legendaarinen soppa, soppa, joka harjoittelee tuo pallokentällä niin oli vähän pelaamassa itse jalkapalloa. No niin, kuulostaa oikealta. Hei, ähm, hoikon tästä viimeisimmästä mestaruudesta on nyt kulunut kaksi viikkoa, kun se ratkes. Mitä sulle on jäänyt päällimmäisenä mieleen tästä menneestä veikkausliikakaudesta nyt, kun hetki aikaa on ollut jo tämmöistä rauhallista aikaa? No kyllä täytyy sanoa, että kausi oli kaikkea, muuta kuin helppo ja itsestäänselvyys. Ja, ja oikeastaan musta niin kuin, ö, vähän mua harmittaa se, että HJK-pelaajat esimerkiksi ei saa sitä arvostusta, mikä heille kuuluisi tällaisen kauden jälkeen, koska meillä oli huikeita suorituksia sillä tavalla, että jos ajatellaan jolle palo Rasmus Sylleri ja monia, monia muita, jotka pelasivat niin parhaan kautensa ikinä ja, ja jotenkin vähän liikaa on sellainen mentaliteetti, että no hoi voittaa aina sen mestaruuden kuitenkin ja niillä on, niillä on loistavia pelaajia mutta meillä oli vaikea kausi, mutta me saatiin siitä vaikeuksien kautta voittoja ja mestaruus, et tuntui tosi hyvältä Teillä oli Vaikea kausi, kun verrataan edellisiä kausia. Siinä oli hoikolla sellainen jakso, missä ei oikein voittoja tullut. Ja se oli varmaan tonen harvainen tilanne sullekin. Niin miten sä motivoit joukkuetta vaikealla hetkellä? Oikeastaan, oikeastaan mä olen joskus niin kuin analysoinut tota omia, omia joukkuetani ja omia sarjaa lähtöjä usein. Ja me ei olla oltu ikinä... Ihan parhaimmillaan niin sarjan alussa. Ja, ja nytkin selkeästi oli, aina kun oli niin sanotusti huono rupulikenttä, kenttä, ei ollut vielä, vielä hyviä ja, ja, ja tota, pelattiin huonoilla alustoilla, niin meillä oli tosi vaikeita ne pelit. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi viimeistä kolmannesta ja, ja, ja kun me saatiin, niin kun päästiin jatkuvasti hyville kentille ja jos ajatellaan niin kuin meidän joukkueen paineensietokykyä verrattuna, vaikka Tepsiä ja Interi, jotka, jotka sitten kuitenkin kangistu kalkkiviivoilla, niin, niin meidän pelaajilla vaan se paineensietokyky oli loistava. No miten sitten niin käsitellä joukkuetta, että pelaaji sellaisessa tilanteessa, missä voittoja ei koko ajan tule ja muuta, niin se on tietynlainen taidetta. Joku sanoo, että pitäisi huutaa ja räyhätä ja karjua ja raivota. Ja ja hyppii siellä niin kuin, niin kuin joka suhteessa ylös ja alas ja sillä tavalla. Mutta kyllä aika paljon mun tyyli on varmaan sellainen, että me käydään asioita läpi ja mietitään, ja keskustellaan, motivoidaan ja, ja, ja yritetään niin kuin paneutua siihen, että puhutaan oikeista asioista, mitkä ei toimi, ja, ja korjata niitä huonoja asioita ja olla taas seuraavassa pelissä parempi. Niin Antti muurinen jos tunnetaan, ja aika hyvin leppusena lepposena miehenä ja pysyt kentän laidallakin ainakin se näyttää siltä, että hyvin rauhallisena niin sitten aika monesti puhutaan just siitä, että jos joukkueella on vaikeeta tai just jossain ottelussa vaikka ensimmäinen puoli on ollut vaikea niin valmentaja kaivaa sen hiustenkuivaan sieltä takataskusta, niin löytyykö Antti Muuriselta edes semmoista hiustenkuivaajaa? Eipä epä, epä löydy sieltä, sieltä kyllä pakko, pakko myöntää mutta löytyy sillä tavalla, että et mä oon aina niin sanonut itselleni, että et jos mun tarvii huutaa ja räyhätä, mä kyllä teen senkin. Mä en ole ihan niin rauhallinen, että se kuva, mikä musta on annettu, niin se on ehkä sellainen vähän, vähän hämääväki. Okei okay, mä en kiroile hirveesti tai mä ryppää hirvesti hirveesti tai hirvesti, riehu hirveesti, mutta mä oon aina itse ajatellut sen niin, että mun pitää pystyä analysoimaan se juttu niin, että sanoa, että jos Sulle ei ole mitään korjattavaa, niin pidä suus kiinni ja jos menee huonosti, niin valmentajan pitää olla aina jotain korjattavaa. Ja, ja kyllä me siellä, niinku, ei ne ihan sellaisia monotonisia juttuja, et ei ne jätkätkään jaksa kuunnella kaikenlaisia jaarituksia ja Pitää olla jotain sanottavaa ja, ja sano se kyllä myös sillä tavalla, että se myöskin menee perille. Hirveste on spekuloitu Antti Muurisen jatkosta ja ensi kaudesta niin mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat? No joo, tämä kysymys tulee mun eteen nykyään joka päivä. Ää, tällä hetkellä mun vaihtoehdot on, on edelleen vähän samantyyppiset kuin silloin kauden jälkeenkin, että ää, mä voin jäädä HIK-organisaatioon tekemään kaikenlaisia sellaisia muita, muita li, jalkapalloon liittyviä asioita kuin edustusjoukkueen valmentaminen. Ää, mulla on va mahdollisuus myöskin jatkaa valmennushommia, jos mä haluan. Mulla on tavallaan tässä nyt tämä on ollut aikaa miettiä, mitä mä ihan oikeasti... Haluun, haluun tehdä ja, ja katsotaan sitten, että tämä on vähän vaiheesta juttu vielä. Niin, eli marras-joulukuun aikana se päätös kuitenkin sulta tulee? Joo, kyllä, koska mun sopimus on hoikon kanssa niin joulukuun loppuun tai vuoden loppuun ja tota, se on mun hetki aika. No, jos ajatellaan sitä, että HIKO on kuitenkin Suomen suurin ja menestyneen seura, niin Ö, onko sulla esimerkiksi sitten nälkää lähteä johonkin tällaiseen, kuitenkin oikeastaan kaikki suomalaiset seurat voidaan sanoa, että on pienempiä kuin HIK, niin valmennushommiin muualle Suomessa? Öö, hyvä, hyvä kysymys, tosi mielenkiintoinen kysymys. On ihan selvä, selvä että minulla on 5-8 ikää ja, ja tota mä, niin kuin mä sanoin tosi, niin mä mietin tosi tarkkaan, että, että jos kun mulle joku seura soittaa, niin, niin pitää olla sellainen tietty tietty kipinä sitten, että siinä niin pyritään johonkin, siinä alutaan jotain, siinä on joku sellainen juttu, mikä, mikä tosiaan niin kuin kiinnostaa, että et, joo, ihan, ihan oikeasti niin mä mietin sitä tosi tarkkaan, että, että mä sain upean päätöksen tälle kaudelle ja se, se on selvää, että niin kuin sanoin niin mietin tosi tarkkaan, mitä teen jatkossa Toinen klubilainen, joka on ollut paljon mediassa esillä on nuori Joel Pohjanpalo, ja häntä on yhdistetty nyt vähän joka puolelle nyt viimeksi Liverpoolin, niin mitä mieltä sä oot siitä, että pitäisikö hänen lähteä nyt nyttee kokeilemaan ulkomaille? Joo, tämä on tuttu, tuttu juttu aina noilla nuorilla huipulla ja, ja se on vaikea kysymys, koska äh, siirtyy pelaamaan esimerkiksi Saksaa palkkaa tulee kymmenkertaisesti tai 50-kertaisesti. Se on hirveä houkutin nuorelle kaverille. yhtäkkiä elämä näyttääkin siltä, että he mun ei tarvitse ehkä opiskella enempää. Mä voin pärjää ehkä niillä liiksoilla koko loppuikäni. Tai sitten vielä ajatellaan, että okei mä kirjoitan vielä, vielä ja käyn ehkä jopa Intinkin. Pelaan ehkä liikas vielä yksi-kaksi vuotta. Mutta käytäntö on vaan osoittanut sen, että Siinä rahalla on niin kuin hirveä, hirveä voima ja, ja tota, aika harva jättää kuitenkin ne tilaisuudet käyttämättä. Kun miettää OIK on tämänhetkisen muita pelaajia, niin ketä sinä nostat sieltä esiin, kenellä olisi myös potentiaalia lähteä ulkomaille kokenemaan. No kyllä siellä sellaisia nimiä on tietysti, Rasmus Syller tulee ehkä ensimmäisenä mieleen, Demba, Demba Savitson ilman muuta sitä, Manston pelasi erinomaisen kauden, No, ehkä, ehkä, ehkä jolle, jolle on sitten nimenomaan se yksi, että kyllä se varmaan niinku siitä, siitä ryhmästä aika pitkälle löytyy. Antti Murrin, meillä on tänne esimerkiksi Facebookiin ja muuallekin tullut keskiympyrällä hirveästi kysymyksiä sulle, ja tota, voitaisiin muutama, muutama kysymys esittää. Maria kysyy esimerkiksi, että mikä on ollut hienoin joukkue, mitä olet päässyt valmentamaan? Tässä varmaan tarkoitetaan... Tarkoitan niin kuin nimenomaan sitä joukku, että pelaaja ei niinkään seuraa. Tota, tähän on mahdoton vastata, koska minulla on siellä niin upeita äh, ihmistuttavuuksia, pelaajatuttavuuksia. Pelaatkin toki jo ihmisiä. Ja tota, mä, mä en missään tapauksessa halua oikeastaan nimetä yhtään, koska ne on kaikki. mallotin konnussa 80-luvun alussa. Ne kaverit eivät aina tullut treeneihin, ne eivät aina tullut matseihin ja jännittää, mitä siinä tapahtui. Kuitenkin sitten, kun me seitsemän vuotta yhdessä, niin me vähintäänkin välitettiin toisistamme tosi paljon ja muuta. En mä vastaa tuohon, tai mä voisin vastaa epäkierrosta, että joo maajoukkue, että mun ei tarvi sanoa ketään seurajoukkuessa. Mutta kaikki tehtävät on ollut älyttömän mielenkiintoisia. Kaikissa seuroissa on ollut ihan upeita juttuja kaiken kaikkiaan. Mikko lähestui meitä myös Facebookin kautta ja kysyi tämmöistä, että menisikö hyvän sopimuksen tullessa ykkösen valmentamaan? No niin, kun oikeastaan tässä on nyt vähän spekuloitu, että mitä mä tässä tekisin, niin mä sanoisin, että se ei aina ole välttämättä niin se rahakysymys, vaan, vaan se hyvä sopimus mun mielestä tarkoittaa just sitä, että siinä on tietty. Tiettyy niin kun halua pyrkiä ylöspäin ja, ja, ja tiettyy sellaisia niin kun innokkaita, sellaista niin drivea, mä kaipaisin sellaista, niin että sitten sit mennään, mennään eikä meinata ja tehdään sitä niin pirun tosissaan. Että et, et, joo, on sanonut aikaisemminkin, että sarjataso sinällään ei ole merkitystä. No, Hannu on laittanut meille sähköpostia ja kysyä, että Antti sinut tunnetaan maanlaajuisesti iloisena ja mukavana miehenä. Mikä tai kuka saa sinut todella vihaiseksi. Mikä asia on viimeksi toden teolla pänninyt. Kyllä, mutta varmaan moni asia saa vihaiseksi, mutta, mutta ehkä, ehkä mä oon aika nopeasti leppymään, leppymään. mutta ja viha ehkä mä sen aina en raivoa raivoja suorastaan ole, mutta Kyllähän joku sellainen niin vääryys ja, ja, ja, ja tota, tietynlaiset sellaiset, jotka liittyy tuonne niin pimeälle puolelle, niin kyllä, kyllä musta niin kuin kaikki sellaiset, sellaiset niin kuin kiusaamiset ja alistamiset ja, ja, ja sellaiset, niin ne on musta niin kuin ihan ihan juttuja. Joo ja viimeisenä Janne on vielä laittanut meidän Facebookiin tämmöisen kysymyksen, kenen pelaajien kehitystä on ollut hienoa seurata tai edes auttaa? Varmaan aika vaikea tääkin. Tääkin on aika vaikea varmasti. <tos> Joo, kyllä mulla on ollut kieltämättä tilaisuus, tilaisuus niin pitää jossain vaiheessa niin käsissäni aika monia suomalaisia niin huippupelaajia. Mutta totta kai tästä, niin kun, jos ajatellaan vaikka 98-sampiosliikajoukkuen, niin siitä lähti yllättävän monta pelaajaa ulkomaille aikoinaan. aikoinaan ja tota, se aina, että pelaaja pääsee selkeästi niinku eteenpäin. Et kyllähän jos, jos lähin esimerkki tulee tietysti viime vuodelta, että meiltä viisi pelaajaa siirtyy ulkomaille, kolme heistä siirtyy Bundesligaan. Tota, vaikea nimetä niinku yhtä. Ja, siellä vaan on niinku upeita kertomuksia. Se on ollut niinku kiva nähdä, että Kuka haluaisi aukkuua mua, vaikka kuin vaikka paljon, niin aika moni pelaaja on kuitenkin mennyt niin kuin eteenpäin ulkomaalle ja, ja kehittynyt senkin vuoden aikana. Et, et se on, on minusta, niin ei ole tehty pelkästään vääriä asioita. Se on niin kuin hieno kiitos myös meille koko valmennusryhmälle ja, ja kaikille taustalle, joita ollaan edelleen tehty. tehtyä. Antti Muurinen, kiitoksia erittäin paljon, että olet ollut keskiympärössä tänään mukana. Yhdestä asiasta on tässä loppukaudesta puhuttu tosi paljon ja olet saanut hirveästi suitsutusta. Ja nyt mä haluan viimeiseksi kysyä sulta, että mitä Antti Muurisen mielestä tarkoittaa Antti Muurisen football? Joo, tää on, tää on jännä brändi, mikä tosiaan syntyi tuossa tai on ehkä syntynyt jo aikaisemmin kautta, mutta ei siinä mittakaavassa mikä se tuli tällän, tällä tuota kaudella. No, mä haluaisin ajatella sen niin, että se on, se on tietynlainen fanien ja minun välinen yhteis, yhteistyö ja, ja, ja, ja sellainen niin arvostus toisiamme kohtaa, se varmaan tarkoittaa sitä, että kentällä peli sujuu ja voitetaan otteluita ja pelataan sitä peliä, jossa pelataan paljon yhden kohden, kosketuksen kaaren kosketuksen sellaista nopeata liikkuvaa syöttöpeliä, jossa peli käy selkeästi niin hyvin. Ja, ja tota, niin mä sen haluan ajatella ja uskoa, että et, et, et se liittyy nimenomaan siihen peliin ja, ja tavallaan siihen pärjäämiseen, menestymiseen, siihen tunnelmaan, minkä fanit on ennen kaikkea pystynyt meidän ottelussa luomaan ja vielä kerran taas iso kiitos heille. Kiitos Antti tosiaan, kun haastattelussa. Niin kuin kaikki meidän kuulijat, kuin myös me Keski-ympärän sulle hyvää jatkoa valitsemallasi tiellä, millä ikinä, ikinä <laughs> niin, kyllä. Kiitos oikein paljon. Kyllä. Sitä samaa myös teille. Kiitos paljon. Moi moi, moi moi. Radio Krenk. Haluun 13 minuuttia välle kahdeksan. Kuuntelet keskiympyrää. Studiossa Ville Maakkonen ja Tommi Helminen ja... huheja, huheja. Huh, huh <laughs> siihen voi enää sanoa? Hieno mies. Hieno mies. Kiitos Antti Muuriselle ja myöskin erittäin paljon kiitoksia kaikille, ketkä kävi laittamassa kysymyksiä Antille. Todellakin, ja valitettavasti kaikkia kysymyksiä ei kysymään, niin tuli sen verran paljon ja olemme todella otettuja siitä. Kyllä, mutta tässä huomattiin se, että kun kysymykset laittaa ajoissa, niin se heti auttaa. Ja mun eh... mielestä hyviä kysymyksiä kysyttiin. Tuli erittäin paljon hyviä py kysymyksiä, ja tota, me luvattiin tosiaan, että yksi kysymys palkitaan, ja to lähtee tällä kertaa Janne Rajalalle, joka kysyi tämmöstä kysymystä. Antti, keiden pelain kehitystä on ollut urallesi hienota seuraa tai edes auttaa? Janne Rajala, laita meille Facebookia yksityisviestiä sinne osoitetietoja tai sitten meidän sähköpostiin keskiympyräatgmail.com, niin laitetaan sulle tota keskiympyrän tuunattua tekniikkapalloa tulemaan. Tekupalloa. Ai ai. Onneksi olkoon Antille. Joo, kyllä ja kiitoksia paljon kaikille tosiaan vielä. Oliko se Antti vai Janne? Mulla <laughs> meni ihan noin. Mä oon niin täpinäissä. Niin. Hei, tota keskiympyrä on myöskin kysynyt tällä viikolla. Captain's Ball-galahan oli eilisiltana eilis ja siellä muun muassa valittiin Suomen paras, tai Suomen parhaat jalkapallon saralla. Ja keskiympyrä kysyykin tällä viikolla, että kuka on Suomen paras jalkapalloilija tällä hetkellä. Ja Niklas moisaran siellä palkittiin parhaana ja... Keskiympärän kysymystä myös johtaa Niklas Moisander seitsemällä äänellä, ja toisen on Roman Jeremenko. Roman Jeremenko hengittää niskaan aika vahvasti, mutta ei päättänyt ainakaan ihan väärässä olla, kun Moisander on valittu. Samaa mieltä keskiympärän kuulijoiden kanssa, niin ei voi olla väärässä. <laughs> Täällä on sitten Jussi äsken saanut pari ääntä, ja Jussi on kyllä tällä hetkellä tosi kovassa vireessä, että en yhtään ihmettelekään. Niin, ilman muuta. Sitten... Tuo jokin muu vaihtoehto, se on saanut muutama ääntä sinne. Kukaan sitten käynyt kommentoimaan, että muu vaihtoehto on. Oh. Itse asiassa mä rupesin miettimään sitten, kun tää aamulla kysymystä muotoilin. Ja mietin tosi pitkään, että laitetaanko se kuningas Litmanen sinne. Koska hän ei virallisesti, ainakaan mun tietojen mukaan, ole uraa lopettanut. Öm, mutta koska hän ei nyt ole pelannut milloin viimeksi, yli vuosi sitten on enemmänkin kuin, no yli vuosi A, about, ainakin, about, ainakin about. yli vuosi siitä aikaa. Niin tota, en sitten laittanut häntä tonne kuitenkaan, että e, nykypelaaja. Mm, kyllä Bet. se on ihan meni ihan oikein. Tää, niin. Täällä muita vaihtoehtoja on sitten Teemu Pukki, Perpari Hetemaita, Aleksi ja Kasper Hämäläistä. Et. Siellä vielä kerkeä klikkaille. Juu, käyköhän ihmeessä tuota klikkailemassa sinne. Mitä mieltä sä oot, Ville, tästä, että onko se Moisander tällä hetkellä Suomen paras pelaaja? No kyllä Moisander on ainakin tosi lähellä. Että itse myöskin vähän just harmittaa, että esimerkiksi Roman Eremenkon pelejä ei, tuu, ei oikein näe, kun ei Venäjän liikaa näe sillä tavalla. Niin tota, hänen pelejään ei näe. Että silleen tosi vaikea sana mutta arvostan kyllä Romaniakin hälyttämän korkealle. Että, että ei siinäkään kuuntelijat ole väärässä, että siinä on varmasti tälle, kaksi tämänhetkistä parasta suomalaista jalkapalloilijaa. Oot ihan oikeassa ja muita palkittuja tuolla Captain's gaalassa galassa on tota ollut. Jere Uronen, joka sai alle 21-vuotiaiden maajoukkueen vuoden peläjäpytyyn ja vuoden liigatulokas Joel Pohjanpalo. Sen lisäksi vuoden valmentajaksi valittiin Andre Jäglerts, naisten A-maajoukkueen valmentaja. Mielenkiintoinen valinta. Kyllä mielenkiintoinen valinta, mutta siis just kun ei sitä nicefootistakaan halua dissata millään tavalla. Ei, niin ei, ei huono valinta. Ja sitten esimerkiksi kuitenkin, niin tuota, saihan Antti Muurinen sitten kuitenkin jo palkinnon tästä, tästä mestarijoukkueen mest mestari valmentajana, että, että siinäkin tuli sitten Antille palkinto. Ehkä mainitseminen armonen on vielä tämä vuoden liikapelaaja. Sirbi Laadze, FC Inter. Mm. Ei mennyt sekään Väärä osoitteeseen. Ei. Omasta mielestä ainakaan. Huikee, ukkeeni sekin. Olisikohan nyt, Tommi, mitä tämän kauden Suomi-jalkapallo pikkuhiljaa käyty läpi? Kun meillä on Anttikin ollut lähetettäessä. Onko <tos> meillä nyt kaikki ollut jo? <tos> on, nyt, nyt on takki tyhjä sen osalta. Nyt vaan odotetaan sitä, että mitä Antti tekee. Ja sitten totta kai uutisi alkaa taas tippua. Seuraajalta, että miten ensi kautta lähdetään valmistautumaan. Ehkä me otetaan Anttiin vielä uudestaan yhteensä, <laughs> jos se tippuu joku hyvä pommi. Kyllä varmasti, se on aina erittäin mahdollista. Tässä on niin. Joo, vielä kerkeä käydä tosiaan klikkaileeksi. Meidät löytää Facebookista, Twitteristä ja sähköpostin kautta. Ei muut yes. kuin sinne. Yes. Tästä vähän The Doorsia. Yeah. Break on through. Today destroys the night, night divides the day, try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, the other side. yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, But can you still recall, time we cried viittä minuuttia, kahdeksan, kun keskiympyrää. Onnittelut vielä Janne Rajalalle lähtee tekniikkapallo. Keskiympärän ikkioma tekniikkapallo. Sen tarjoaa Intersport Mäkimaa. Ja hei, tällä jälleen kerran tunti on vierähtänyt älyttömän nopeasti. lähetys lähentelee loppuaan. Ensi viikolla jatketaan taas uudet kujet ja kuviot. Kyllä. Huomenna Suomi pelaa sitten Kyproksella. Kyprosta vastaan maaottelun. Kello 19 päästään jännämään muun muassa sitä, että saako pohjan palo maa minuuttiinsa maajoukkuessa. Niin. Mielenkiintoista nähdä, miten peli lähtee rullaan nyt vaikeiden em karsintoja alun jälkeen. Toivotaan, että sieltä tulee onnistumisia. Kyllä. Olkaahan hei kuulijat aktiivisia koko viikon ajan. Myöskin silloin, kun ei ole lähetystä, niin käykää tuolla meidän Facebook-sivulla. niin Sinne kyllä päivitetään putisaiheisia juttuja koko viikon ajan ja käykää antamassa palautetta. Meillä on tullut hyviä ideoita, mistä me tullaan puhumaan myöhemmissä lähetyksissä. Ja tulee, tulee vielä kovia juttuja tämänkin vuoden puolella. Aivan varmasti, että rohkeasti vaan, mutta nyt Tommi Helminen ja Ville Makkonen kiittävät ja kuittavat ja toivottavat hyvää viikon jatkoa. Hyvää viikon jatkoa. Seuratkaa jalkapalloa. Moro. Gracias. There's a line. Okay Soft tail Standing in line to see the show line to see the show tonight and there's a light on heavy glow by the way I tried to say Ympyrä. Tiistaisin kello 19. Radio Krenk.